Василь Шкляр. Тінь Сови. Роман. Видавництво Клуб Сімейного дозвілля Харків 2019 рік Читає Василь Манько. Василь Шкляр один із найтитулованіших та найулюбленіших письменників країни. Батько українського бестселера автор знаменитого роману «Чорний ворон», який приніс йому широку славу та найпрестижніші літературні нагороди. Саме за цю книжку 2011 року авторові було присуджено Шевченківську премію, однак Василь Шкляр, уперше в історії цієї державної нагороди, не прийняв її на знак протесту проти антиукраїнської – гуманітарної політики тодішньої влади. Твори золотого письменника України перекладено багатьма мовами світу, зокрема англійською, португальською, болгарською, вірменською, шведською, словацькою та іншими. Любов та смуток часто ходять поруч, коли стається біда. Степан заради коханої жінки жертвою найдорожчим – Смерть сильніша за кохання, чи навпаки. Ця непідвладна часові історія двох надихає і дарує надію, бо їхнє кохання перетворюється на легенду. Цей роман найгуманніший з усіх написаних шклярем. Він і читається як класика, і легко роздає на мудрі цитати Десятки речень він і навчає, і підказує, і утішає. Адже там, де є кохання і де є смерть, завжди з'являється утішання. Утішання – це вияв мудрости. Андрій Курков, письменник. Історія двох кохань. Париж. 18 січня 2014 року Андрій Куркову. Діти хворіють шуканням скарбів, а дорослі – з погадами про незнайдені скарби. Час змінює кольори і смаки, проганяє добро або зло, потім знову привертає то одне, то друге. І добро, і зло – теми вічні. Вони не живуть нарізно ці два явища, моби і створені для того, щоб підкреслювати значення одне одного. Тінь Сови це своєрідний скарб, захований часом у минулому сторіччі. Час хоронив його за тимчасовою непотрібністю, тому що тоді знов настала доба зла, і для добра залишилося дуже мало місця. І ось він. Ший. Дивний і теж не вельми добрий час, коли брехня тут і там стає новою правдою, коли про мораль і порядність згадують зі скептичною посмішкою на обличчі, ця історія виринула з іншої епохи. Виринула і здивувала тим, що виявилася непідвладною часові. Так у ній описані в чомусь, Інший світ, інший побут, інша Україна. Але читаючи, ти пропускаєш цю різницю, як легкий шум вітру. Вона навіть приємно лоскоче твою фантазію, але майже непомітно. Тому що твоя читацька увага, прикута до героїв роману, до їхніх історій. А історії Ікатерини зі Степаном. І Муталіба з Іриною – це історії кохання. Кохання, яке бореться, виживає у незгодах, допомагає вистояти і врешті-решт перетворюється на колективну пам'ять, на віру, на релігію, на легенду, що дає надію і кохання тим, кого воно ще не торкнулося своїм крилом. Справжнє кохання – це завжди трішки казка. Тут казка присутня поруч із двома історіями кохання і дружби. І ім'я цієї казки – щедрик. Цей маленький гномик, містичний мешканець пралісу, вигаданий колись іще в дитинстві Степаном не лише стежить за тим, щоб зло було покаране, а доброта і душевна щедрість дістали винагороду, а й має власний голос. Він, як Степанове друге я, того Степана, яким він був у дитинстві, вставляє в розповідь свої думки і почуття, намагається відповісти на запитання і воління свого господаря. Читаючи роман, я намагався знайти щось спільне з пізнішими романами Василя Шкляра, скажімо, з елементалом, з лишенцем, шукав і крім майстерного володіння мистецтвом словесного образу нічого не знаходив. Зорсткість останніх його романів ніби підказує, що тіньові набагато років наперед забрали в автора запас його особливої, майже дитячої доброти до героїв. Цей роман – найгуманніший з усіх написаних шклярем. Він читається як класика і легко роздає на мудрі цитати десятки речень. Він і навчає, і підказує, і втішає. Адже там, де є кохання і де є смерть, завжди з'являється тишання в тишання це вияв мудрості